Muito boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais 5 Minutos na Estrada Comigo. E hoje nós vamos ouvindo aí a música 2000, O Mundo Não Vai Acabar, da banda gaúcha Bandalheira. Essa banda que infelizmente, não existe mais. Mas fica aí essa música bacana pra gente curtir. Só resolveu dar as caras em Chapecó, mas se você pensa que com isso o frio aliviou, está enganado. Meramente temos mais luz, porque o frio continua por aqui e está muito intenso esperamos que hoje comece a se esquentar vamos nessa hoje a pauta é games no pod pod foi finalmente lançado aí na apple app store a tão esperada segunda parte do jogo play vs zombies esse joguinho viciante que está entre os mais vendidos na apple store assim como na no play store do android do google só que esse joguinho tem um detalhe interessante Eu não consegui instalar ele a partir da app Store, porque eu tenho um iPad 1 e esse jogo ele está travado para funcionar no iPad 1, ele não funciona no iPad 1. Aliás, essa mania que a Apple tem de travar software foi uma das coisas que me levou a abandonar o ecossistema da Apple. No mundo móvel. Já tive iPhone e muito indignado ao sair uma atualização para o sistema e o meu telefone, apesar de suportar aquele recurso, ter hardware para suportar aquele recurso, ele não funcionava, esse novo recurso não funcionava no, no, no meu aparelho, porque a Apple fazia a distribuição seletiva apenas para os modelos mais novos desses novos recursos. E esse joguinho, Plants vs Zombies 2, tem toda a cara de ser é, combinado essa trava. O jogo funciona apenas para equipamentos que tem câmera de vídeo frontal. Então ele não funciona no iPad 1, porque o iPad 1 não tem nenhuma câmera. Só que você pode instalar aplicativos por fora da Apple App Store, utilizando outros métodos. E o que eu fiz? Para tirar a dúvida, eu instalei o Plants vs Zombies 2 no meu iPad 1, por fora da Apple Store. E adivinhem? Funciona perfeitamente. Então é apenas uma forma que a Apple, em combinação aí com a PopCap Games que produz o título, apenas uma forma que eles encontraram para forçar os usuários a trocar de aparelho. Essa é a famosa obsolescência programada. Forçam você a trocar de aparelho se você quer jogar os jogos novos uma bruta sacanagem, se vocês me permitem. Você tem um equipamento perfeitamente funcional que suporta, em termos de hardware, o novo título, mas eles não te deixam comprar nem jogar o novo título porque querem te forçar a comprar um novo aparelho. Enfim, é uma prática bastante questionável aí da, da indústria, que eu não considero legal, não considero bacana, mas está aí a realidade. Falei um pouquinho do título, o título que aliás é um joguinho bem bacana, tem novos elementos, novas coisas, mas o que mais chamou a atenção foi realmente esse esse problema com o título travado para os aparelhos antigos. Mas mesmo assim fica a minha recomendação, o jogo é gratuito, disponível apenas na Apple App Store, oficialmente apenas para dispositivos que tem câmera de vídeo frontal. Fico por aqui, chegando ao trabalho, vamos para mais um dia de labuta, Deixo para vocês uma boa tarde, um beijo, um abraço, tchau, tchau!